Розділ 38. Хвилі шовку, хмари пудри, ліс, грибенців і щіток, зірки перлів та діаманти – все це – Розтиналося навколо Селени, обступало її та блищало. Фаліпа поклала її останній локон, потім одягла маску, що закривала очі й ніс, і поставила на голову кришталеву тіару. Навіть якби Селена й чинила опір своїм відчуттям, вона все одно була б змушена визнати, так, зараз вона виглядає як справжня принцеса. Фаліпа кракчучі нахилилася, щоб почистити кришталеві пряжки на срібних туфельках новоявленої принцеси. У минулому часі я назвала б себе феєчарівницею, це справжня ма... Служниця осіклася, щоб не вимовити заборонене слово, яке анерландський король витравляв вогнем і вимивав кров'ю з лексикону своїх підданих. Тебе просто не впізнати, сплеснула руками Фаліпа. Чудово, погодилась Селена. Це було і перший бал, куди вона з'явиться без завдання вбити когось, але й цілком поринути в весело, що вона не зможе. Потрібно стежити за нехемією, щоб принцеса не влаштувала сюрпризів придворним і собі. І все ж таки бал – це не вартова служба і не сидіння в засідці. Якщо вийде, вона обов'язково потенційно. Хоч трохи. Ти все-таки вважаєш, що твій задум правильний? спитала Фаліпа, виправляючи спину. Капітану Естфолу вона дуже не сподобається. Я просила не ставити мені запитань, досить різко відповіла Селена. Але коли караульні витягну тебе із залу, не говори капітанові, що я тобі допомагала, зобразую в голосі перейрувала Фаліпа. Слова служниці зачепили Селену. Нам тільки ще сваритися не вистачало, подумала вона, і стримуючи роздратування, підійшла до дзеркала. Фаліпа рушила слідом. Селена не так милувалася з собою, як перевіряла маску, чи не заважає дивитися, але сукня, принесена Фаліпою, була настільки гарною, що Селене мимоволі вирвалося Такий гарний суконь я ще не носила. Сукня була білою, але з ніжними сіруватим відтінком. Широкий поділ не обмежував рухів і не заважав танцювати. Корсет був усипаний дрібним стеклярисом і нагадував селені іскристу поверхню моря. По обидва боки ближче до боків шла майстерна вишивка білим шовком і візерунок нагадував пелюстки-троянд. на шиї та короткі рукави були облямовані тонкими смужками горностаєвого хутра. У вухах селени погойдувалися брилянтові сережки-крапельки, а Прибране на потилицю, Фаліпа вміло плила в перлинні нитки. Сіра шовкова маска щільно прилягала до обличчя. Маску прикрашали химерні візерунки з кришталевих та перлинних бусинок. В такому бранні ви могли б скорити серце короля, сказала Фаліпа. Ну, як не короля, то наслідного принца. Це ж, мабуть, треба було обшукати всю ерілею, щоб здобути таку сукню, пробурмотіла Селена. Де ви його знайшли? Я теж прошу не ставити мені запитань, відрізала Фаліпа. Значить, ми квиті криво посміхнулася Селена. Їра раптом охопила боязнь. Вона відчула себе маленьким дівчиськом, що потайна діла материнське плаття і сріблясті туфельки видавалися їй надто простими. Так і розкиснути недовго. Селена подумки посварила себе за слабкість і нагадала, заради чого затіла всю цю авантюру. Годинник пробив дев'ять вечора. Фаліпа повернулася до дверей, і Селена швидко заховала за корсажем саморобний ніж. «І все-таки, як ти думаєш, пробратися до залу?» – спитала служниця. «Маю сумнів, що караульні дозволять тобі піти самі». Селена посміхнулася і сказала – ми розіграємо маленьку виставу. Все виглядатиме так, наче принц мене запросив на бал, а я прокопалася зі зборами. Ви почнете мене сварити, говорити, що недобре, змушувати його високі щекати. Ви ж це вмієте. Словом, влаштуйте метушню. Караульні і схаменутися не встигнуть, як я вже втекчу. Фаліпо обмахувала віло, Помітно почервоніло обличчя. Селена схопила її за руку. Фаліпо, ну будь ласка, підіграйте мені. Якщо мене схоплять, я все візьму на себе. Скажу, що зухвалу вас обдурила і що ви зовсім ні до чого. Ти впевнена, що тебе схоплять? Селена обдарувала її променистою усмішкою. Ні, звичайно. Це я сказала так. Обіцяю, я поводитимуся розумно і обережно, Але погодьтеся, прикро сидіти у чотирьох стінах, коли інші веселяться. Тут вона говорила майже правду. Та допоможи тобі, боги, пошепки сказала Фаліпа, а потім уже не на весь голос продовжила. Ну скільки можна витріщатися на себе в дзеркало? Іди. І так спізнюєшся. Можливо, служниця переграла. Зазвичай Фаліпа ніколи не кричала. Але поправляла ти, і Селена не наважилася. Фаліпа взяла Селену. За руку і вивела до коридору зі словами Чула, дев'ять годин вже пробило. Коли його високий запрошує, не варто спізнюватися. Іди. Служниця стала на порозі, шумно переводячи дух. П'ятеро вартових дивилися не так, як на Селену, як на неї. Дякую, що допомогли одягнутися, сказала щиру правду Селена. Кажу тобі йди, не прохолоджуйся. Валіпа шумно зачинила двері, Селена повернулася до вартових. Яка ти гарна? сором'язливо промовив рес. Мене б хто на бал запросив, зітхнув його товариш. «Потанцюй там і за мене!» – попросив третій. Ні в кого гадки не виникло, що Селена вирушила на бал самовільно. «Я тебе проведу!» – сказав Рез і простяг її руку. «Може, воно й на краще!» – подумала Селена. Головне – не зіткнутися з Шоулом. нічого не станеться капітану вже, напевно, в залі. На підході до великого зали, коли в коридорі стали чути звуки музики та гуркіт голосів, Селена трохи злякалася. Їй раптом здавалося, що в животі в неї літає і дзрщить джолинний рій. Вона знову нагадала собі, заради чого йде на бал. В тому минулому житті вона була на балу зібраною і холоднокровною, але тоді вона вбивала незнайомих її людей. Це легше, ніж слідкувати за подругою, навіть якщо не хімії і задумала щось проти неї. Селена поки що не наважилася, Викреслити принцесу зі свого життя. Попереду з'явилися скляні двері великої зали. Вони були прочинені. Селена побачила, що зал яскраво освітлений сотнями свічок і увитий гірляндами. Звичайно, їй було набагато простіше, непомітно з'явитись з бокових дверей. Селена уявила, вона бреде темними коридорами, піднімаючи із своєї бальної сукни. Ні, про таємний вихід і із її спальні не повинна знати жодна жива душа. Може сказати ресу, що далі вона піде сама і пошукає інший вхід теж немає. Рес, хоч і простий хлопець, але може запідозрити недобре. До дверей залишилося кроків двадцять, коли провожати селене зупинився. Далі я не піду, щасливо тобі повеселитися, селену. Спасибі, що провів Рес, усміхнулася вона. Насправді до горла підступала нодота, й селена побоювалася, щоб зараз не вирвати з себе всі ранкові ласощі. Їй хотілося прожогом кинутися назад, зачинити двері до своїх покоїв і забратися під ковдру. Пізно Розгубленість змінилася злістю на себе. Чого їй боятися? Потрібно ж витончено недбалістю спуститися сходами до зали. А якщо вона відразу натрапить на шоула, відвести його вбік і поговорити з ним так, щоб він дозволив їй залишитися. Їй раптом здавалося. Що її черевики недостатньо міцні, не звертаючи увагу на стражників біля дверей, селена відійшла в бік і що сили топнула. Переконавшись у надійності підборів, вона попрямувала до дверей. Гвардійці вітали її стриманими кивками і ширше відчинили двері. Саморобний ніж, захований під корсетом, пивався в її шкіру. Селена молилася богині, всім відомим її богам, силі, долі та іншим силам, щоб сьогодні цей ніж її не знадобився. Розправивши плечі, Селена вийшла на майданчик сходів. Що вона тут робить? На майданчику стояла Селена Сардотін. Дорін ледь не випустив з рук келих. Маска на її обличчя не завадила йому пізнати свою претендентку. За всіх її недоліки селена нічого не робила наполовину. Звичайно, вона не задовольнялася б скромною сукнею, схожою на безліч інших. Але цим вбранням вона буквально перевершила себе. І що вона тут робить? Дорін охоче визнав би її появу сном на але селено помітили, декілька голів повернулися в її бік, потім ще й ще, всіх тут не танцював, з цікавістю дивилися на таємничу незнайомку, яка трохи піднявши поділ, почала неквапливо спускатися до зали. Здавалося, і сукня була зіткана з небесних зірок, сіра маска виглядала б цілком пересічною, якби не перелин дорогоцінного каміння, досталь розкиданого пошовку. Що це? Схвильовано прошепотів поруч принца молодий придворний. Селена спускалася до зали так, ніби вона була порожня. Вона йшла, ні на кого не дивлячись, і на неї зараз дивилися майже половина присутніх. Навіть королева підвелася, вирішивши поглянути на гостю, що спізнилася. Нехемія, що сиділа поруч із королевою, теж піднялася. Невже Селена втратила свідомість? Потрібно підійти до неї взяти її за руку, подумав Дорін. Але його ноги ніби приросли до мармурової підлоги, і він міг лише дивитися, як зухвала дівчисько проходить останні сходинки. Маленька чорна маска не могла приховати його почервоніле обличчя. Дорін сам не розумів, чому, побачивши Селену, він починає почуватися чоловіком. Не розбещеним молодим принцем, а королем. Селена зійшла в зал, і Дорін зробив крок до неї, але його випередили. Принц стиснув зуби, бачачи, як вона посміхається, а потім і вклонилася Шоулу. Капітан королівської гвардії, який навіть не потрудився з'явитися на балу масті, простягнув селені руку. Її очі виблискували, і довгі білі пальці рухалися назустріч пальцям Шоула. Вона дивилася лише на нього. Ті, хто зібралися, почали жваво перемовлятися, проводжаючи їх здивованим і навіть захопленим поглядами. Незабаром Селена і Шаол зникли серед гостей. Дорін сумнівався, що їхня розмова буде ряснити придворними люб'язностями. Може й добре, що він залишиться осторонь її божевілля. «Тільки не кажи мені, що Естфол раптом знайшов собі дружину», – з усмішкою сказав один із придворних. Капітан Естфол здивувався його співрозмовник. «Хіба таке чарівне створіння вийде? За цього сол. Згадавши, що поруч знаходиться Дорін, молодий базікало прикусив язика. Принц, як і раніше дивився туди, куди пішли Селена та Шаол. Ваша високість. Випадково не знаєте, хто ця чарівна дама? Не знаю. Майже пошепки відповів Дорін і пішов. Музика, що гремить, і танцюючі пари заважали зосередитись. Шаол не привів, а буквально притягнув Селену в одну з бічних ніж, де було порожньо і похмуро. Представивши капітана в масці, Селена по посміхнулася. Дурне було б видовище, краще бачити... Неприкриту лють на його обличчі. А тепер? Прошепотів капітан, боляче стискаючи й зап'ястя. «Ти почнеш заговарювати мені зуби і запевняти, що випадково зайшла сюди. Не здивуйся, якщо в тебе вже заготовлено півдюжини переконливих причин». Селена спробувала вирвати руку, але Шаол не розтискав пальців. Капітан навіть не помітив, куди він привів її. На протилежному боці якраз були столи для найвідоміших гостей. І там сиділа королева Жоржина і Нехемія. Королева була зайнята розмовою, а принцеса, явно нудьгуючи, обводила очима зал і випадково натрапила на селену. Вигляд у Нехемії був здивований, а той стривожений. Відпустіть мою руку, боляче, зажадала Селена. Я лише хотіла трохи розважитись. Розважитись, зірвавши королівський бал, це ти називаєш розважитись? Сперечатися із шаолом було марно. Селена розуміла. Капітана найбільше розлютило не сама її поява в залі, а те, що вона зуміла перехитрити охорон і вийти за стіни своєї розкішної клітки. І тоді Селена вирішила змінити тактику. Мені було так самотньо, сумно зіткнула вона. Пам'ятаєш, раніше ти говорила інакше. Yeah. Була б цікава книжка, і тобі не знадобилося суспільство. Я це пам'ятаю. То що ж, цікаві книжки скінчилися? Селена ривком вивільне руку і зашепіла: Я не розумію твоєї логіки. Чому Ноксу дозволено тут перебувати? Адже він справжній злодій, уявляю, як він зараз облизується на всі ці коштовності, але йому можна, а мені? Отже, не можна. Чому? Я ж не можу бути королівською захисницею, якщо ти мені не довіряєш? Запитання це давно вже займало селеною. Її хотілося знати відповідь Шаола. Капітан прикрив обличчя і протяжно зітхнув. Майже просто гнав, Селена сховала. Торжествуючи посмішку, вона перемогла. Але ваш один невірний крок. Вважай, це за мій подарунок тобі, як не як сьогодні Ільмас. Тепер уже на весь рот усміхнулася Селена. Шол, прискіпливо оглянув її, потім просто махнув рукою. Тільки не примушуй мене жалкувати за цим подарунком. Селена провела пальцями по його щуці і прошепотіла. «Сама не знаю, але чомусь ти мені подобаєшся». Він мовчки спостерігав, як вона зникає в натовп. Селена і раніше була на маскарадах. Їй завжди насторожувала неможливість бачити обличчя тих, хто довкола. Ця настороженість повернулася до неї зараз. У масках були майже всі, включаючи дуріна. Хтось обмежився простою та скромною маскою. Інші прагнули вразити фасоном, незвичним кольором чи багатством оздоблення. Були ті, хто вибрав собі маски звірів чи птахів. Нехімія одягла бірюзову прикрашену золотому формі квітки лотоса. Вона, як і раніше, сиділа поруч із королевою, ведучи чемну придворну бесіду. Охоронці принцеси стояли з нею за спиною і відверто надягували. Намагаючись, щоб селена не бачила його, Шао продовжив слідкувати за нею, знайшовши собі зручне місце, де її не штовхали, селена зупинилася. Що ж, місце для спостереження вона вибрала чудове? Звідси проглядався поділ для іменитих гостей, сходи та неябияка частина залу. Дорін кружляв у танці невисоку брюнетку з пишними грудьми. Звісно, принц дивився переважно у її бік її сукні, а чи не на всі боки? Невже він не помітив появи селени? Навіть перангон бачив, як Шаол тягнув її до ніші? На щастя, капітану вдалося не допустити зустрічі селени з герцогом. Незабаром вона побачила Нокса, той фліртував з якоюсь дівчиною, що Натягла маску голубки. Схоже, злодій помітив селену. Він вітально підняв келих, потім знову повернувся до своєї супутниці. Світло-блакитна маска затягнула лише вузьку смужку навколо його очей. Хочу тобі ще раз нагадати: не заграйся, сказав, підійшовши Шаол. Вона мовчки скрестила руки на грудях, розглядаючи строкатий святковий натовп. Через годину вона почала лаяти з себе за дурість. Нехемія, як і раніше, сиділа поруч із королевою. За цей весь час принцеса жодного разу не поглянула на Селену, як тільки її спала на думку, що Нехемія здатна на когось напасти. Вже хто-хто, тільки не алейська принцеса. Селені стало невимовно соромно. Ні, вона не заслуговує на те, щоб називатися подругою Нехемії. Биті претенденти, таємничі злі, сили. І це безглузти змагання просто... Помутили й свідомість. Лівою рукою вона поправила хутряну облямівку на вирізі сукні, Шаол стояв поруч і мовчабі. Він не міг демонстративно вивезти її з зали, але після балу він неодмінно пригадає її це свавілля, звісно, дістанеться і вартовим. Нехемія раптом піднялася зі свого місця біля трону королеві. Її охоронці тут же стрепенулися. Селена теж напружилася. Принцеса клонилася королеві і спустилася з подіуму. Сумнів, він залишилося вона прямою туди, де стояли селена та шаул. У стукало в скронях. Вона дивилася, як Нехемія витончено лавірує між танцюючими. Охоронцям принцеси це вдавалося гірше. Минуло ще кілька тяжких миттєвостей, Нехемія була майже поруч. «Яке в тебе чудове вбрання, Ліліана?» – сказала вона Адарландсько ще з сильнішим акцентом, ніж раніше. Селені здалося, що їй вліпили ляпас. Там, у нічній бібліотеці, Нехемія говорила бездоганною Адарландською. Звідки взявся акцент? Чи вважати його застереженням? Забороною на згадку про нічну зустріч. Ти теж чудова, видавляючи слова, відповіла Селена. Тобі подобається маскарад? Нехемія смикала складки сукні справжньої бальної сукні. Неймовірніше це був подарунок королеви Жоржини. Маскарад мені подобається, але я щось утомилася. Продовжила принцеса. Мабуть, повернусь до себе. Селена відповіла чемним кивком. Звичайно, бали втомлюють. У тиші тобі стане краще. Яку ж я нісенітницю несу, подумала Селена. Розігруй себе манірну придворну дурочку. Нехемія вразно подивилася на неї. Селена опік цей погляд, стільки болю та гіркоти було в ньому. Потім принцеса мовчки повернулася і попрямувала до сходів. Селена проводжувала її поглядом доти, поки Елоейка не зникла за червоними дверима. Може, розкажеш, заради чого ти все це затіла? Порушив мовчанку Шао. Тебе це не стосується. Селена відчула. З відходом нехемії небезпека не зменшилася. Бал надто зручне місце, щоб ударити нишком. А принцесу вона дарма підозрювала нехемія. Не з тих, хто відповідатиме жостокістю на жорстокість. У Елоейки надто високі поняття про честь і гідність. Селена проковтнула солодкувату грудну слину. Саморобний ніж відчувався гирою. А що це ти нині розпустилася? Обсмикнулася Селена. Якщо на балу не хемії нікому не задала шкоди, то це ще не говорить про її невинність. Селена хитнула головою, проганяючи всі свої далеко не святкові думки. Тепер, коли не хемія пішла, вона може не тільки нести варту, а й трохи розважитися. Що з тобою? запитує Шаул. А ти здогадайся, огризнулася Селена. Коли ти стоїш поряд і хмуришся на всіх поспіль, вона ніхто не запросить танцювати. Що ти взяла, що я хмурюсь? здивувався він. Навіть зараз, промовляючи ті слова, капітан похмуро дивився на якогось придворного, що дозволив собі зайве довго розглядаючи селену. Припини, сказала Селена, через тебе до мене боїться підійти. Шолу зітхнув і відійшов. Селена пішла за ним до незримого коридору, що відокремлював танцюючих. Будь ласка, я відійду, якщо хтось захоче з тобою танцювати, то нехай запрошує. Нове місце також виявилося досить зручним для спостереження. У всякому разі вона відразу помітить будь-якого звіра, якщо той вискочить у зал і почне вбивати гостей які нічого не підозрюють. Втім, капітанові нема чого знати. Селена звернулася на нього і навіть стало шкода Шоула. Здавалося, він випадково заблукав над цей бал і тепер дивувався навіщо. «А ти не хочеш потанцювати зі мною?» – спитала Селена. «З тобою? Ні», – посміхнувся він. Щоб не дивитися на Шоула, вона вперлася очима в підлогу. Саморобний ніж гидко кольнув у бік. Тільки б не до крові. «Шоуле, ти хоч на якийсь час залишиш свої суворості. Тут же такий бал», – дорікнула вона капітану. «Залишити суворості? А ти забула, що Парангон теж тут. Думаю, він не зрадіє твоїй присутності. Я не хочу вкотре повертати його увагу. Боягус, очі Шоула стали трохи теплішими. Якби Герцога тут не було, я б із задоволенням. Та я можу легко це виправити. Дозволяєш?» Шоул похитав головою і поправив свій мундир. Повз продефілював Дорін зі своєю пишногрудою партнеркою. На Селену принц навіть не глянув. "Думаю, ти маєш більш привабливі партії", сказав Шоул, кивком вказуючи в бік принца. «Зі мною ти занудьгуєш". Досі не нудьгувала. «Це ти так кажеш", тихо заперечив Шоул, але її погляд витримав. "Я говорю те, що думаю. Ну добре, не хочеш танцювати зі мною? Тут же багато інших жінок, невже жодна не відповідає твоїм уподобанням? Швидше я не відповідаю їхнім смакам". Це було подано, як жарт проти Селена ловила прихований смуток. «Та ти що, Шооле? Хіба тебе можна порівняти з цими придворними непорозуміннями? І потім ти такий привабливий?» – сказала Селена, торкаючись його руки. Вона не лукавила. Звичайно, в Шоулі не було тієї солодковатої чоловічої чарівності, яку вона так ненавиділа у тутешніх придворних. Його краса була грубувата, зате справжньою, як і його сила, честь і вірність. Шоол дивився на неї, завувши пробал. «Що ж ти раніше на мене так не дивився?» – подумала Селена. «Ти це серйозно?» Тихо спитав він, зіркаючи на їхні переплатині пальці. Селена ще сильніше стиснула його руку. А з якого дива мені? Чому це ви обоє не танцюєте? Почулося ліворуч від них. Селена опустила руку, як їй зараз не хотілося повернутися і розмовляти з принцом. А з ким мені танцювати, ваша високість? У своєму камзолі свинцевого кольору Дорін був страшенно привабливим. Його вбрання чудово поєднувалося з її сукнею. "Дивлюся, ти просто сяєш від радості", сказав він Селені. "Та й ти шауле від неї не відстаєш", вдав принц, підморгуючи другові. Селена все ж таки змусила себе глянути на Доріна, і в неї чомусь застукало в скронях. «Що бажаєш, красоне? Прочитати тобі нотацію про неприпустимість появи в тих місцях, куди тебе не запрошували?» «Чи натомість підеш танцювати зі мною?» «Я сумніваюся, що одне змінює інше», – сказав Шоул. «Чому?» – хором запитали Селена та Дорін. Дорін підійшов до неї ще ближче. Селені знову стало соромно за те, що нехай і в думках, але дозволили собі наговорити на нехемію. Принцеса пішла до себе, Шоул і Дорін стоять поруч, ніхто них не нападає. Нерозумно якось все виходить. «Чому?» – перепитав Шоул. «Тому що ваш танець...» Приверне до себе надмірну вагу. Селена надула губи і Шаол, ніби забувши про недавню розмову з колишньою суворістю, глянув на неї. Нагадати тобі хто ти? Ні, ти так щодня нагадуєш мені про це. Карі очі Шаола потемніли. Селена могла заприсягтися, що їхня недавня розмова їй просто здалася. Той Шаол був із сну. А поруч стояв справжній Шаол готовий бити по хворих місцях. Дорін поклав її руку на плече і добродушно посміхнувся до друга. Заспокойся, шауле. Його рука ковзнула по її спині, крізь тонку матерію його пальці пестили її шкіру. Вважаю, що в тебе сьогодні звільнення, продовжує Дорін, відводячи селену від капітана. Відпочинь насолоджуся життям, додав він через плече, але вже не таким веселим тоном. «Піду промочу горло», – промимрив Шаол і подався в інший бік. Селена провела його поглядом. Якби капітан почав ставитися до неї як до друга, то це було б дивом. Ну чому він досі підрозрює її в якихось таємних задумах? Дорін продовжував гладити її спину. Селена повернулася до нього, і серце в неї помчало галопом. Всі думки про Шаола розтанули, як роса під ранковим сонцем. Може, не можна було так навмисно відмовлятися від нього, але вона хотіла Доріна і була не в змозі це заперечити. Вона хотіла його. «Яка ж ти гарна!» – сказав Дорін, і в його надто пильного погляду в неї запалилися вуха. «Як я побачив тебе в залі, так очі не міг відірвати!» «Невже! А я думала, що ви мене навіть не помітили!» «Шаол випередив мене, і потім мені потрібно було набратися хоробрості, щоб до тебе підійти. Тобі є щось страшне, особливо в цій масті!» І з усмішкою зізнався принц. «Отже, з грудастою брюнеткою ти хоробрості набирався!» Засміявся внутрішній голос. І вам довелося танцювати з кількома жінками, щоб подолати переляк? Але все ж таки наважився і тепер я тут. Її серце перестало битися і стислося. Селена раптом зрозуміла, що чекала від Доріна зовсім іншої відповіді. Якої? Чого взагалі вона хоче від наслідного принца? Дорін нахилив голову і простяг їй руку. Потанцюєш зі мною? Який танець грав оркестр? Селена забула про музику. Весь навколишній світ розчинився в золотистому полум'ї свічок. Але залишилися й ноги, й руки, й рот. Селена посміхнулася і прийняла його руку, водночас продовжуючи спостерігати за залом. Розділ 39 Він загубився. Загубився у світі, про який завжди мріяв. Його пальці торкалися її тіла, а воно було таким ніжним. Її м'які пальці сплелися з його пальцями. Він кружляв її по мармуровій підлозі, намагаючись рухатися якомога плавніше. Вона не збилася з жодного па і зовсім не помічала сердити жіночих осіб. Чи важка справа – заангажувати його високість, не дозволяючи іншим жінкам танцювати з ним? Дорин розумів, так це невічливо, особливо для наслідного принца, обов'язково бути зірцем чемності. Але після Селени він просто не міг танцювати з кимось ще. «Ви, надзвичайно, витривалий танцюрист», – сказала йому Селена. Коли вони розмовляли в останнє, може 10 хвилин тому, чи навіть годину тому, всі обличчя в масках злилися для неї в одну величезну різнокольорову пляму. Ви так любите танцювати? Все набагато простіше, замість прочуханки, батьки карали мене уроками танців. Тоді, мабуть, ці уроки йшли майже безперервно. Згадавши, навіщо вона тут сильно оглянула зал, збоку могло здатися, що вона щось виглядає. Тобі сьогодні наговорили стільки компліментів, сказав принц, продовжуючи кругляти її в танці. Тільки ноти з'явилася на сходах, власними вухами чув. Від кожного руху її сукня переливалася міріадами крихітних вогників. Це ж ільмаз. Відповіла Селена: А "Авденіль Маса, всі добрі". В її очах промайнув біль, але вже наступної миті вона знову посміхнулася, Дорін не знав, чи справді він стиг помітити цей біль, чи йому просто здалося. "Як твій подарунок?" спитав він, обіймаючи Селену за талію. "Спочатку ховалася у мене під ліжком, а потім освоїла їдальню, там я його й залишила". "Ти замкнула цуценя в їдальні? А де ще у спальні не можна? Почне чого доброго гризти кили чи намочить його. А в кімнаті для ігор залишатися небезпечно. Більярдні кулі, щеняті не по зубам. А ось шаховими фігурами може почастуватися Уявляєте, якщо шматок дерева застрягне собаці в горлі Треба було відправити і на псарню Такого дня я б не посміла відправити дитину, це моторошне місце. Доріну раптом невимовно захотілося поцілувати Селену, пристрасно, просто в губи. Але це було неможливо, навколо багато людей, а коли бал закінчиться, закінчиться і ця казка. Селена знову стане асасином, що змагається за свою свободу. Він наслідним принцем, якого рідна мати вперто намагається дружити. Але ж з кінцем балу і ще не закінчиться. Дорі міцніше її до себе. Навколишній світ з усіма мешканцями перетворився на гру тінин. На стіні. Шаол похмуро стежив, як принц кружляв селену по залі. Треба було цього не допустити, але тепер уже пізно. Добре, що він сам не погодився танцювати з нею. Капітан бачив, якого кольору набула фізіономія герцога Прангона, коли той зрозумів, з ким це танцює наслідний принц. До Шаола підійшов придворний на ім'я Отон. А я думав, вона танцюватиме з вами. Хто, пані Ліліана? Ось як її звуть. Я її раніше не бачу, мабуть, вона недавно з'явилася при дворі. Так. Коротко відповів Шаул. Завтра він влаштує гарну прочуханку цим дурням вартовим. У них був чіткий наказ цього вечора ніякому разі нікуди її не випускати і не супроводжувати. Капітан сподівався, що до завтрашнього ранку він трохи холоне. Зараз він був готовий бити по їхнім порожнім головам чим завгодно. Якся маєте, капітане Ествол? – спитав Отон досить безцеремонно, поплескаючи його по спині. Від придворного разилу суміщ вин. Ви перестали щось обідати за нашим столом. Отона, я вже три роки, як не обідує за вашим столом. Ну і час летить, шкода. Повертайтеся, нам так не вистачає ваших розумних розмов. Отон, звичайно ж, брехав. Йому були потрібні не розмови шолом, а відомості про прекрасну незнайомку. Любовні пригоди Отона були відомі всьому замку. Якщо йому не вдавалося спокусити когось із придворних дам, що знову прибули, він вирушав до розважальних закладів рафтхола. Отона не виганяли із замку лише тому, що він був другом дитинства короля. Дорін так селена продовжував танцювати. Шаул бачив, як вона посміхається і як сяють її очі від слів сказаних принцем. Навіть маска не могла приховати щастя, написаного на її обличчі. «То це нова подруга принца?» – запитав Отон. «Пані Ліліана належить собі і більше нікому. Виходить, вона просто танцює з Доріном». «Як бачите, стримуючи розратування, відповів й Шоул». «Дивно», – знизав плечі Маотон. «Що дивно?» Шоулу раптом захотілося задушити його. «Не моя звичайна річ, що там у них, але схоже, ваш принц повухав, тріскався в цю Ліліану», – хігикнув Отон. І рушив далі. Перед очима Шола з'явився серпанок, він потер очі рукою. Селена весело сміялася, а Дурін продовжував дивитися на неї. За цей час Прин жодного разу не відвів її від неї погляду. Що це? Радість, здивування, захоплення? Плечі Доріна були розправлені, він не дозволяв собі сутулитися. Він мав вигляд чоловіка, більше того, він мав вигляд короля. Невже Дурін справді в неї закохався? Коли це відбулося? Та чи можна довіряти словам Отона? Що цей п'яниця знає про кохання? Випите вино не заспокоїло Шоула. Він так само дивився на щасливих Доріна і Селену. Як цей п'яка Отон говорив, принц по вуха втріскався? Принц, отже, Отон не сказав, що вони закохані один в одну. Отже, Селена сміється і кокатує з Доріном, але зовсім його не любить. Це Дорін закохався в неї, як дурний хлопчик. Він і є дурним хлопчиком. І скільки все ще розбитих сердець, а Селена, вона не така дурна. Ця думка заспокоїла Шаула, але не позбавила прикрості. Розуміючи, що більше йому тут нема чого робити, капітан Королівської гвардії покинув бал. Без люті та заздрості Кальтина стежила за спадковим принцем і цією вискочкою Ліліаною Горденою. Чим питається, вона зачарувала Доліна, якщо вже котра година він танцює тільки з нею, не помічаючи нікого навколо. Кальтина майже відразу дізналася, хто ховається за маскою з незначними блистівками. Зробити це було неважко. Ну хто ще наважиться прийти на бал у сірій сукні? Щоб заспокоїти, Кальтена перевела погляд на свою сукню і досить усміхнулася. У її вбранні міло поєднувалися відтінки синього, смарагдового-зеленого та світло-коричневого кольорів. Сукня та маска у вигляді голови павича коштували такі гроші, що на них можна було б купити непоганий будинок. Певна річ за все платила не вона, а Паренгон. Він же подарував їй чудові коштовності, що сяяли зараз на її шиї та руках. Тут вам не дешевий стекляроз, який наляпала ця самовдоволена повія. Герцюк торкнувся її руки. Чи зможе вона поцілувати його вміло пригнічуючи гиду? Весь цей місяць вона спритно ухилялася від його домагань, але зараз, коли перенгон встиг неябияк навантажитись вином, Потрібно якнайшвидше придумати якийсь привід. Ця думка перебила інша, яка повернула Кальтену до невеселих результатів. Ось уже і Новий рік почався, а вона така ж від віддоліна, як і минулої осені. Та й Ліліану їй досі не далося потіснити. Голову Кальтени пронизав нестерпний біль. На мить вона побачила бездонну, безодню, що розверзлася. Потім біль стих і прийшло рішення просте та ясне. Ліліану потрібно просто прибрати. Як це вже інше питання. Коли годинник пробив три години ночі, Селена вирішила, що їй час повертатися до себе. То ще танцював, та королева вже покинула бал. Селена пошукала очима Шаула і не знайшла. Коли Доріно оголосив, що зараз принесе їй чогось прохолодного, Селена непомітно зникла. По той бік червоних дверей її трепляче чекав Рес. Караульний повів її коротким шляхом, порожніми коридорами для слуг. Тим краще тут її не трапляться цікаві придворні, яких б вона і так встигла намазлити очі. Що ж, навіть якщо її побоювання не виправдалися, вона трохи розважилася, танцюючи з Доріною. Більш ніж трохи, якщо вже говорити правду, Селена посміхалася, стукаючи під борами по гулких плитах. Адже Дорін поводився з неї не як черговою своєю дурненькою подружкою. Принц забув про всіх інших жінок. Він взагалі забув про всіх, хто був у залі. Але що ще важливіше, він забув, що вона сасин і що її свобода поки що залишається під питанням. Виходить, зовсім не дарма вона самовільно вийшла на цей бал. Нарешті Рес звернув знайомий коридор, що веде до її покоїв. Там, біля дверей, говорячи з вартовими, стояв Дорин. Схоже, принц знав ще кроткий шлях із великого зали сюди. У селени знову забилося серце. Вона боялася, що своїм самовільним відходом усе зіпсує, несміливо, Посміхнулася до принца. Дорін вклонився і мовчки відчинив двері. Вона війшла, Селені було зовсім однаково, як до цього віднесеться рес та інші караульні. Селена квапливо зірвала маску та кинула на столик у передпокої. Після жаркого залу вона задоволення вдихала про холодне повітря. Звичайно, я не повинна була, пробормотіла вона, упираючи спиною двері спальні. Дорін підійшов до неї майже протик. «Ти пішла, навіть не попрощавшись!» – усміхнувся він, упираючись руками в стіни. «Я подумала, що далі не можна дражнити придворних дам, бо вони пошматують мене на шматочки. Ви теж вмієте повільно зникати. Прекрасна якість. З вас мій би вийти асасин. Я здивована, наскільки швидко ви сюди дісталися і навіть без натовпу жінок, що охкають». «Мене не цікавлять жінки, що охкають», – тихо сказав принц, відкидаючи з обличчя пасма волосся. Він обійняв селену і міцно поцілував. Він мав теплий рот і м'які губи. Часто та простір перестав для неї існувати. Її поцілунок у відповідь був повільним. Дорін трохи відсторонився, її від себе, зазирнув її вічі і поцілував знову. Тепер уже пристрасно, не приховуючи бажання. Її руки були одночасно важкими і легкими. Стіни та підлога… Перед покою кружляли. Селені це подобалось. Вона не могла зупинитися, їй подобалося, коли її цілують, подобається запах принца, смак губ. Їй подобалось відчувати його поряд. Дорін знову притяг її до себе, тепер уже міцніше. Вони самовідано цілувалися. Невже це той самий спадковий принц, той Дорін, що гордо поглядав на неї, коли вони вперше зустрілися в ендовері? Ендовер. Селена розплющила очі, вирнувши з блаженного лихоліття. Навіщо вона цілує наслідного принца Адарлана? Її пальці розтулилися, і рука, що лежала на спині, опустилася. Дорін відірвався від її губ і посміхнувся. Бажання цілуватися не відпускало його. Він готовий продовжувати, але Селена пальцями закрила свої. Мені час лягати, сказала вона. Дорін здивовано підняв брову. Одній, додала вона. Принц спробував знову поцілувати її, але Селена спритно прослизнула під його рукою і схопилася за ручку. Не давши йому схаменутися, вона збігла до спальні. Дорін не робив спроб піти за нею, але й не йшов. За хвилину Селена обережно визернула до передпокою. Дорін так само стояв і посміхався. На добраніч, сказала вона, Дорін нахилився не до неї. На добраніч, прошепотів він і поцілував її. Селена не чинила опору. Світ навколо знову перестав існувати. Опам'ятавшись, Дорін досить різко відсторонився, і селена мало не впала, і вдалося схопитися за одвірок. Дорін тихо засміявся. Добраніч, ще раз сказав він, торкаючись палаючого обличчя. Дорін мовчки зник за східними дверима. Селена побігла до балкона. Відчинила його і з насолодою ковтнула холодне повітря. Протиснувши руку до губ, вона задерла голову і подивилася на зірки, відчуваючи, як серце стає дедалі більше. Доріну не було куди поспішати, він прямував до себе під акомпанемент Власного серця. Він все ще відчував на своїх губах її губи, вдихав аромати її волосся і бачив золотисті відблиски свічок її зіницях. Наслідки. Начхати йому на наслідки. Він знайде спосіб подолати наслідки. Він знайде можливості бути з нею. Він має це зробити. Дороги назад нема. Він стрибнув зі скелі, не думаючи, що може потрапити в пастку. У нічному саду капітан Королівської гвардії стояв під балконом селени, дивився, як вона кружляє в танці під музику своїх мрій. Одне він точно знав. Її думки зараз були не про нього. Потім вона припинила танцювати і підняла голову до неба, навіть здалеку Шаул бачив, як почервоніли її щоки, вона була юною, ні не юною, вона була якоюсь новою, незнайомою йому селеною. Капітан відчув незвичний біль у грудях, він продовжував стояти, дивитися, поки вона безлякувато не повела плечима і не пішла з балкона, ідучи вона ще раз глянула на зірки, дивитися у них їй не хотілося, та що там може бути, крім Кучугур.